most. Közéleti Háttérmagazin. Főszerkesztő Fialajános. János. Jó reggelt. Lát? Persze, persze, persze, persze. hát figyelj, teljesen olyan élményben volt részem ráadásul a véletlennek az ember életében mindig van szerepe van valaki egyszer elmeséltem a rádióban hogy valami fáj ami ahova elmehettem volna az az illető akkor nem élt rá az egy ünnep idején volt, volt, engem hallgatott és mondta, hogy látogassam meg egy olyan klinikán ami az volt és akkor onnan elindult egy barátkozás nevezzük így Uh, és szombaton voltunk operában, uh, ott én nagyon feszengtem, nem találtam a helyem, nekem ez a pucsini pillangó kisasszonyból leszámítva Csocsoszán áriáját, a, nem tudom, a többi, a, a magával a darabbal se tudta mit kezdeni, uh, aztán uh, oldottuk a szituációt, mert másnap elmentünk a Kiszebach galériába megnézni, ezt a gyűjtőkkel kapcsolatos, egészen fantasztikus, és a Kiszebbak galériának szinte a határait feszegető kiállítást. És tegnap megkérdezte tőlem a tévéműsorom felvétele után, annak annyiban van jelentőség, hogy elkéstem, bár magát a, a, az előadást teljes terjedelmében láttam, ott voltam a töröcsik Mari születés napján, miközben Rőrik Gézával, a Saul fia főszereplőjével ebédeltem, akivel egy ilyen barátkozási folyamat van, ebben a magas életkorban ilyenekkel próbálkozom, és gyakorlatilag azt mondtam itt reggel a barátnőmnek, amikor beszéltem bele néhány másodperccel ezelőtt, hogy biztos emlékszel, vagy láttál már kígyót, ami lenyelt egy nála nagyobb állatot, de ugye ahogy emészti, tehát kilók belőle, egész egyszerűen kilók belőlem ez a tegnapi nap, képtelen vagyok megemészteni, és ha azt kérdezed, hogy mi a kérdés, akkor nehezen tudnék, tudnék itt egy kérdést mondani, valójában a kérdés az, hogy Ugye te, mint író ember, te, mint költő ember, hogy a fránzokóban tudtad odahagyni ezt a világot a politika kedvéért, de azt hiszem, ezt nem először kérdezem, csak tegnap úgy az volt tegnap te, te úgy hasra voltam esve a tehetség előtt. Meg ahogy a Jordán megszervezte, ahol, ahol átívelt mindent törőcsik Mari ünneplése és a Vignyánszki, a Stólandrás, a László Zsolt, a Jordán Tamás egy színpadon voltak, és ahogy múltkor kiderült is, a hiúságomat legyez. Tette, hogy, a, hogy a Vodafone vezérigazgató helyettese minket hallgat, vagy legalábbis téged feltétlenül mert válaszol, és akkor kidőlt, hogy a Vidnyánszki is hallgat engem néha, meg mások. Tehát amiről mi beszélgettünk, azt adott esetben más is hallhatja. Tehát, hogy szinte nem is értettem. Tehát amikor ha most nagyon kéne kötni, akkor azt mondanám, hogy amikor Lázár János legutóbb az eu pénzeknek a politikusokhoz való juttatásáról beszélt, és azt mondta, hogy Lám az elsimónak lehetővé tette, hogy többet fog nagyon szép volt a fővezetőd, jó reggelt, ez a innak is, meg a hallgatóinknak is. Mi a kérdés? Nincs kérdés. Hát, egyrészt örülök neki, hogy az, ebben az életkorban új barátságokat tudsz kötni. Próbálkozom. Ez szerintem, ez szerintem nagyon jól dolog. Én minden organizálás nélkül mondom, hogy egyrészt rendkívül megvetődtem, másrészt rendkívül megonültem a annak, hogy uh, a Vodafone be egy helyettesítő levelet kaptam. Ezt fogok is ennek hivatalosan válaszolni. Tegnap is sokat emlegettem őket, mert a lakásunkban se lehet normálisan telefonálni. Nincs tévelők. És uh, az egy B30-as tégából 80-as épült ház. Tehát nem lehet azt mondani, hogy a vastag vasbeton szerkezet leállni, hogy a a szolgáltatásokat. Na szóval mert ugyanabban a házban más szolgáltatónak maximális térjöreje van, tehát azért így ebből is vélelmezem, visszaki tudásommal, hogy más lett a probléma. Szerintem nagyon jó dolog, hogy hallgatják a mi is, az is benne van. Jó, de most de le, azt kérdezem tőled, hogy tényleg, tényleg hogy lehet, ott, ott főfoglalkozású művészte valaha voltál? Jó, ilyet, ilyet élő ember nem kérdez a másiktól, mert ennek nincs értelme. De akkor, amikor te... Maradjunk be, hogy nem sok értelme van. Nem is tudom, mi is szükségfoglalkozás. Hát amikor valaki abból él, ami, tehát amikor egy szobrász abból él, hogy ő szobrász. Amikor egy író abból él, hogy ő író. rendkívüli módon kevesen vannak, akik klászisok ebből tudnak megérni. Mindenki más, amellett amellett valami valahogy tanít, mondjuk, vagy tulajdonképpen úgy ír, publicisztikát, glossát, és a többi, hogy az a rendszeres... ennek voltál a közelében az életedben, amikor gyakorlatilag csak ebből éltel? Most azt mondom, hogy az időszövetségben dolgoztam 6 évig, főállásban, uh, akkor azt mondom, hogy igen, bár azért az a munka is sokkal inkább szervezett menedzser, és bizonyos szempontból hivatalnak a ellátásáról szólt, mint uh, meg másoknak alkotási feltételi biztosításáról, mint arról, hogy, hogy egyébként az ember írjon. De vajon a te írói tehetségednek a kritikája-e az, hogy most megerőszakoltad azt az énedet, és más csinálsz? Egyáltalán nem erőszakoltam meg azt az énemet, sőt, én a bennem levő sok irányú akutásvágy kérésének egyik lehetőségét látom a politikában. Még az akkor is így sokan nem szedik a politikusokat. Tehát mondjuk azért az, ami, az a munka, amit csinálok, hogy, hogy mondjuk... Jelentős épületeknek a felújítását koordinálom, és nem csak arról van szó, hogy most itt mérnökök harmad dolgozik a kezünk alá, hanem hanem az is itt az egy intellektuális kihívás, hogy ezeket milyen tartalommal, funkcióval töltsük meg, hogy végére is. Na nagyon sűrűn vannak döntési helyzetek, amikor elkezdődött, hogy így vagy úgy épüljön, meg, így vagy úgy, így hogy rekonstruáljunk el, vagy nem. Ezek ezek ez nagyon, nagyon, nagyon izgalmas vitákat ö, generáló kérdések, amelyek messze túlmutatnak egy-egy épületnek a kinézetén. itt, itt mi azt, hogy Alapvető eljegyű kérdéseket kell tisztázni. Építetlenség az olajviszonyunkban, kultúrázódás. A... Jó, akkor itt álljunk meg egy pillanatra, bár legszívesebben ott maradnék a tegnapnál. Én egyébként azt sem tudom elképzelni, tehát én valószínűleg azt, amit te csinálsz, de ez Lázár Jánosra is vonatkozik jelen pillanatban, ő van a legmagasabb szinten azon ismerőseim közül, aki politikusok, és akiknek többé-kevésbé láttam a napi beosztását. Tehát azzal az érzelmi azonosulással, ami bennem van, én valószínűleg az ötödik nap kidőlni és azt mondanám, hogy gyerekek kérek egy hét szünetet, amit nem, lehet, nem kapnék meg, csak azt mondanám, hogy én ezt abba hagyom. Tehát az, hogy az ember annyi mindent csináljon, annyi helyen jelen legyen, annyi helyen valahol érzelmileg is ott legyen, azt én nem tudom megtenni, bár te jóval fiatalabb vagy, mint én, lehet, hogy a te életkorodban képes lennék rá, a mostani életkoromban biztos, hogy nem. Nem tudom, ez... én mindig azt mondom, hogyha megkérdeztél volna engem tíz évvel ötözni, el tudom-e képzelni azt, hogy ezt csinálom, és ilyen intenzitással, akkor hát biztos nem megmondtam volna. De, de szerintem az, az egy másik kérdés, hogy egyébként mindaz, ami velem történt az elmúlt években, az lelki-szellem értelme, meg, meg tudom-e élni egy tanulási folyamatként és fejlődésként, egyáltalán lehet-e mondjuk a személyiségemre hatással, és ennyi idős tud e az embernek még a, akár a személyisége is fejlődni, én, én esetre az elmúlt öt évet, amilyet a politikai sűrűből vagyok, az egy tanulási folyamatként élem meg, és rendkívül sok impulzus ér, ami, ami hogy majd egyszer valamikor egy másik az, mint hogy én mindig is hosszú távra terveztem, hosszú távfutó voltam, és azt mondtam, hogy az életem az életműbom az úgy áll össze, mint egy kalajdoszkóp a, a, a végére szóval, hogy ez egy, egy másik élet szakaszban meg fog -e tudni jelenni írásokban, destet de tud-e ölteni, akár ami textusokban, ezt most nem tudom megmondani, csak remélkedem benne, minden esetre alaphagyaz muníció bőve van, és az a fajta gazdagság sok sokfajta impulzus, az életnek, az élet olyan oldalainak a megismerése, a gazdaság sűrűjének és a gazdaság sűrűjének a mindennapi megtapasztalása, az nagyon-nagyon sok olyan információt, mint nekem, amely egyébként nem volt. Hát. Jó, de ha itt tartunk, aztán elmegyünk más irányba, eh, azt az ember teljesen normális dologként és természetesként éli meg, amire mások hívják fel a figyelmet, hogy eh, mennyire jó volt László, László Zsoltot, Stól Andrást és Jordán Tamást annak a Nemzeti Színháznak a színpadán, ahol valamikor ők másféle státuszban voltak jelen. Eh, és amikor odamentem a Vigyánc és mondtam, hogy ez egy milyen gesztus volt, és aztán ő jött a rádióműsorommal, hogy ilyenkor van egy ilyen kötelező az ember a másiknak is mondjon valami pozitívumot. Tehát azon gondolkodtam, hogy ez, ez, ez tényleg egy ilyen nagy száme, és aztán rájöttem arra, hogy nem nagy szám, inkább az a gond, ami, ami, ami ezt az egészet szüli, de arról csak közhelyszerűen tudnék itt most beszélni. Néha az embernek a normális. A normalitás azt tűnik abszolút hogy a normalitásról ugye hogy te úristen. Nem, az a helyzet, hogy pont fordítva van. Tehát, hogy most nem vagyok hajlandó visszamenni abba a világba. Tehát, én ott maradtam tennap a Nemzeti Színházban, beszéltem a Jordánnal, aki ezt még azzal egészítette ki, hogy milyen üdvri volt a színházi személyzet, a diszletmunkások és mások körében, amikor megjelent a Stól és megjelent a László Zsolt. És amikor én tennap beszéltem a Stólal, akkor némileg beba apostrofva kérdezte, hogy nem volt-e nagyon kínos, mert nagyon izgult, és lehet ez rajta látni, hogy ez számára egy mennyi mekkora érzelmi megrázkottatás és hazudnék, ha tagadnám hogy ha nem is tudtam ezt megélni de tudtam, hogy miről beszél gyere vissza a telefonodhoz itt vagyok, itt vagyok, csak szokásos autópálya aló figyelek, mondjad hallani? persze Megkötöttünk az adott telefonváltást, panaszszakadás nélkül, tudósítok a rádióadatoknak. Szóval arra gondoltam, hogy a normalitást mi azt mondjuk, hogy alapvetően ez volt a normális, ez az élmény, amivel része volt tegnap, meg ez a fajta megközelítés, hogyha egy ilyen formátum, ilyen életművel rendelkező kinéztmény 80. án és egyébként az ő otthonát jelentő színházban a egyébként még mindamelyik a munkahelye is. Abban összejön jelenleg igazgató, Jordán esetében a korábbi igazgató, hogyha összejönnek a, a, a Törőcsikmaraihoz személyesen kötődő, valamikor az vele együtt játszó, akár önmagukat a tanítványének tekintő színészekhez, akik egyébként lehet, hogy a privát életben nem ülnek fesörözni, nem itt dolgoznak egy helyen, és akár politikailag, vagy más értelemben nem tudnak azonosulni egymás gondolataival vagy esztétika értelemben, nem tudnak egymással azonosulni. Ez mégiscsak így, így van, ennyi év szerintem. Tehát ebben semmi... Ezzel e, ebbe tudunk csodálkozni, de alapvetően nem lenne nem semmi csodálkozni való. És szerintem ez a Vinyánszkiban mindig is benne volt, ez a fajta nyitottság és, és, és befogadási képesség. Tehát én, én mindig, mint én jól ismerem az a világot, és mondhatom azt is, talán, hogy maráti viszonyban vagyunk, én, én mindig ezt a fajta nyitottságot érdekeltem. Benne, meg ez ez árad belőle, nem az, amit egyébként próbálnak mindenütt a súlykon, és beállítani, hogy ő, ő, ő, ő ellentétes személyiség lenne egyáltalán. Az. És ez nagyon helyes, hogy egy, így, így szerveztek meg ezt én a Jó, én nem akarok ünneprontó lenni, bár ehhez a szöveghez már, már abba is hagyom. Reggel nézegettem az újságokat, ugye ha másért nem a veled való beszélgetésben, hogy történt-e valami. Uh, és most néven nevezem, amit a Jordánnál vagy az első fél órában, amikor beszéltem, nem szóval, hogy például a HVG.hu. Ez tökéletesen nem működik még. Igen, na visszaraklak téged, visszaraklak. Uh, jó, ne, ne, ne most figyelj, ne húzzuk az időt, távirányítva vagyok, nem tudunk tovább beszélgetni, ha elengedtem a hangvérnökömet, aki vizsgálzik, vagy legalábbis. Szóval, hogy... Én egy ellenzéki pali lennék, elvileg bár ki tudja milyen vagyok, de most mindegy nem rólam van szó. Szóval, hogy a hvg.hu miért úgy hozza ezt, e, e, hogy Alföldit, Eszterházit hiányolta a Gáláról Törőcsik Maria, ami egyébként nem is igaz, hiszen Alföldit, Eszterházit és Tarbélát hiányolta, de hogy ezzel hirdeti ezt a közel két órát, ezt én egy olyan hangulatkeltésnek találom, aki ott voltam, hogy jó, azt tudnám mondani ma az embereknek, ne olvassanak hvg mert a, aki egyébként ebből a tegnapi estéből ezt emeli ki, az nem az én emberem, és ez nem a Fidesz melletti hűségnyilatkozat, hanem egész egyszerűen az azon felháborodásom, hogy hogy lehet ebből az egészből ezt kiemelni, miközben természetesen az első húsz dologban ez is benne van, felhívtam az Eszterházit, és elmondtam neki, hadd melegedjen a szíve, hadd gyógyuljon ettől még gyorsabban, meg benne volt persze a fontoskodás is, hogy megint tudok beszélni a mestert. Esterrel, akivel valamiféle nexuson van, de ezt kiemelni ebből... halló Figyelek, te nem hallasz engem? De hallak, hallak csak azt hiszem, hogy nem vitted le a hangsúlyt hiszem, hogy még folytatod nem. Az ütető, én a azt kérdezem tőle, ha erre akarsz reagálni, de hát nem voltál ott, hogy az, ami például most az RTL klub kitiltásával kapcsolatban zajlik a parlamentben, azt te normálisnak talál. Beleértve, hogy mi mindent követett el az RTL klub, lehet, hogy háromszor is lesrefutott, de kicsit olyan érzésem van, már korábban is volt ilyen, hogy Szili Katalin és Kövér László abban hasonlítanak egymásra, mintha torna tanárok lennének, akik nem tudom, így fegyelmezik a gyereket. Jó, egy uh, parlamentet uh, uh, nem lehet úgy vezetni minden egyetemben, hogy ne felsz, hogy ez egy hatalmas nagy Magyarország legváltatottabb kulturális létesítménye, hiszen hirdatlan sokan vásárolnak, hogy ő egyet de a parlamenti munka, és a parlamenti sétára. A, ez egy hatalmas munkahely, amelyre állásul nem csak a parlament alkalmazott a fejjel, hanem a, a miniszterelnökség és a kormányfő irodáinak is. Tehát ez egy, ezért én azt mondom, hogy nem lehet úgy nem vezetni, hogy egyébként nem tartja be mindenki a szabályokat. Fejveresőrőt vannak itt, ez egy melyen, kiemelt nemzeti nagyon ütözlük a Szent Koronát, és ki sorra, nem tovább, ez, ez nem lehet. Egyébként rendszeresen messzik az újságírók a szabályokat, most nem az vertekrúzó hanem sokan mások is. Tehát az ember kijön az üvésteremből, a, arra a folyosóra, ahol egyébként ahol elindulna mondjuk a moslóba, amit elvileg, ahol elvileg nem tartozkozott az újságírók, Ugye civil, be kamera vagy a hónaptalatt kis kamerával bejönnek, és, és, és tényleg az embert, embert miközben vissza kéne szaladni a interpellációra, választ, vagy mondjuk gombot nyomni, csak kiszalad a mozdóra, lekapják, és le volt ezeket a kérdésekkel. Tehát ez azért nem korrekt, és egy ráadásul ez ellenkezik a ház szabályaival. Én, én nem tudom, hogy konkrétan az eltér, hogy mit csinál, és nem is akarom, én ezt a dolgot minősíteni, mert már így is túl sok volt az erte de egyáltalán nem akarom ezt érezni. A, a, Én, ha elmegyek a forra, akkor Lázár Jánosnak azt fogom mondani, hogy járjon közbe Kövér Lászlónál, hogy bocsásson meg, mert ez nevetséges. Beleértve hogy nem tud olyan impertinens lenni. Tehát a sajtónak sajnos az a dolga, hogy impertinens legyen. A hatalomnak pedig az a dolga, hogy megengedő legyen, miközben természetesen érzékeltetni kell a határokat. De ez itt most... A sajtónak az a dolga, hogy impertinens legyen. A szónak abban az értelmében impertinens, Laci, hogy... hogy, hogy, hogy Figyelj, én emlékszem arra, amikor annak idén a Naimannal, még a 90-es évek elején, oda le tudtunk menni, ahol ti vagytok, és ott beszélgettem a Rockenbauerrel, aki mondta, hogy szólítsatok egyszerűen csak Radebergernek, és, és, és én értem, hogy azóta sok minden megbáltozott, és értem, hogy vannak szabályok. De a sajtó is megvett, mint János. Lehet. Én ezt ne... én... és, ez, és némelyik újsem gyerek, akik a szangár kamerával, az nem fia a felkészültségének kultúrái ember. Azért. Jó, azt megértem, hogyha valaki a saját szobájában egyszer csak ott találja az RTL klubot, amint fényképezi az asztalán lévő dolgokat, és azt mondja, hogy elnézést, mit tetszik itt csinálni, de az, hogy valaki egyébként, amikor ott van az épületben e, megtudván, hogy a NATO főtitkár ott van, be akar menni, e, hogy ez aztán oda konkludáljon, hogy végén ne engedjék be az egész stávot, én azt gondolom, hogy ez ez ez olyan frontok megmerevítése, igazad van, a sajtó is megváltozott, ezzel együtt én azt gondolom, hogy ezt nem így kéne kezelni. Azt kérdezed, hogy hogyan kéne kezelni, nem tudom, á, semmiképpen se így. Én azt gondolom, hogy a Rogánnak, a Kövér Lászlónak és a Kotrocónak találkozni kéne, anélkül, hogy én tudnék róla megegyezni egy olyan módon, amire nem térnek vissza, és amit aztán betartanak kölcsönösen. Még egyszer, nem is a részleteket. Az biztos, hogy hogy itt működés is a dolog nem fog működni, tehát egyszerűen mert a, a ködelmek úr akkor vétfel a lehető amikor már nincs más eszköz. Tehát azért nagyon-nagyon uh, sok uh, a képviselők részezés nagyon-nagyon sok uh, méltatlan dolgozkodás és akciózást tűr el. Én ezt értem ezzel együtt, kövér elnök úr, időnként a pulpituson olyan mondatokat mond, én egy korábbi időszakra emlékszem most hirtelen vissza, amikor az MSZP-t úgy tette helyre, hogy ő azt se érti, hogy hogy hogyan lehetett őket beszavazni a házba, ami azért abszurdó, mert ő felette ott a házban nincsen senki, és ezt a hangot ő úgy engedheti meg, hogyha ezt másnak engedi meg, akkor ő rászól rá, még nem lehet rászólni. Én ezt itt szóvá teszem, több-kevesebb sikerrel. Van a hátszabályban egy fontos parlamenti képviselő, nem dirájtja az elnököt és közben. Most ugye nem vezet ülésein, a, a egyébként sem akarom csinálni őt. De rendben van, ezzel együtt azt mondom neked, hogy azért, azért a több szerénységedhez. És egyébként hozzá kell a méltányosság kedvéért, hogy a kormánypárti ugyanilyen szidurusz szokott lenni. Tehát amikor a kormányfarkisztakció nem fogja be a száját, és folyamatosan Jó, ez a mondat is sose fogom neki megbocsájtani, amikor az MSZP-re ezt mondta. Beszavazták oda az emberek, akkor nem mondunk olyat, hogy... De jó. Azt kérdezem tőled, volt -e egy sajtóbeszélgetés Bár Lászlónak, ami így indult, nem így indult, részletkérdés, de azóta nem cáfolta, én is beszéltem vele, ami ugye azzal kapcsolatos, hogy mekkora része fog elkészül, elkészülni a Liget Projectnek 2018-ra, amikor ugye ismét parlamenti választások lesznek, és én sose fogom elfelejteni Beke Lászlót, aki nekem valamikor a 90-es évek második felében, amikor még a Magyar Rádióban dolgoztam, egy nyári műsorban arról beszélt, hogy Fiala az nem árt, hogyha egy művész egy kormányzati ciklusban pályázik valamire, kezd neki a megvalósításának is és fejez Egyébként van rá esélye, hogyha ez átnyúlik két különböző színezetű kormányzati ciklusba, akkor nem, nem, nem fogják befejezni. Azt kérdezem tőled, hogy a Városliget Project egyébként ma, a mai tudásod szerint, miközben a 2018-as végeredményt te se látod, legfeljebb tapasztalod az ellenzék hozzáállását, akik természetesen illetve nem tudjuk. Szóval mit gondolsz ennek a Liget project e a megvalósulásáról? De, mint amit válnáztunk, uh, azt pedig is úr elmondott, hiszen ez, ez... Jó, de a magad módján drukkolsz neki, hogyha Netán 2018-ban nem a Fidesz nyer, attól még ez ugyanúgy megvalósulhasson, mint ahogy egyébként a Fidesz megvalósítaná és befejezné, hogyha hatalmon marad? Én rá, kívül is már azt, hogy szükség van Budapest, épületet, nem építettünk. A Néproti Múzeum az egykori kuriai épületébe tehát egy bíróságnak épült épületben van benyomorítva. Alkalmatlan az épület erre a szélre. A, a, vagy nem az Iparműszeti Múzeum hanem a Nemeti Galéria a Budai Várba van bekényszerítve egy olyan helyre, amit alapvetően nem erre a célépítettek, és amelyet egyébként rekonstruálni, helyre kell állítani, hogy eredeti konfáját tudja fogadni egyébként szintén kulturális létesítményként a, a látogatókat. És még mi, és mi soha nem tovább, tehát szerintem ezekre az épületekre szükség van. Az egy remek gondolat, hogy a szabolcs Kórház Korhár fején létrejön egy olyan restaurátor is. másik épületnek a sorsát is lerendezi, egy a kuria visszaköltözött a helyére, kettő a Budai várban uh, folyhat a palotának a jó, so. jó, akkor még egy dolgot szeretnénk neked elmondani, három percünk van, mert ugye távir... nem, valamivel több, mert távirányítva vagyok, tehát a hangérnyököm nem tud segíteni. Kedves János Ídia, x aki férj, Fé, erre nincs magyarázat, mert bármennyire is megváltozott a sajtó, nem lehet olyan sajtóorgánumot kitiltani, amely nem kirekesztő módon kommunikál. El Simón védi a mondét. ez egy ilyen Platón, állam oligarchia. Milyen szervezetet hisz oligarchiának? Így Ademánytos, Szokratész a vagyonbeslésen épülő alkotmánytól a gazdagok uralkodnak, a szegények pedig az uralomból kivannak rökesztve. Ademánytos, értem, Szokratész, kezdjük a szót azzal, mint alakul át a Tibokrácia az helyes Szokrátisz, hisz a vak is látja, hogyan alakul át, hogyan Szokrátisz az egyéneknek arany nyarakot kincstára teszi tönkre, az előző alkotmányt először is kieszeli, mint köteket, mind költekezhetnek, a törvényeket is, azt szerintem, hogy csavalják, nem tartják meg, sem sem asszonyaik. Mert, mert nem vagy egy erődött művész, és ebben a, a moroco hangnemben nem tudom követni, amit mond, azt nem tudok koncentrálni, és lehet, hogy a rádióhallgató is így van, mert az, az idézettel gondolok, és azt tudom hogy a rádióhallgatónak, ott tett ott tenném meg a fene, hogyha nem védeném a hát Hogy azért károsztasson valaki, hogy védem a mundérbecsületét, ezt ez nagyon furcsálom, és egyébként megértem, nem elvtelenül védem a mundérbecsületét, egyébként pedig a saját fészkébe, a, aki piszki, az erkölcsileg sokkal súlyosabb probléma szerintem, mint hogy valaki a mundérbecsületét védi, ráadásul még egyszer mondom, nem elvtelenül. Egyébként pedig azt mondtam, szerintem elég tisztességes módon, hogy nem ismerem a részleteit az ügynek, ezért nem kívánok róla különösebben véleményt nyilvánítani, ugyanakkor fenntartom azt a véleményemet, hogy, hogy a szabályokat a parlamentben mindenkinek, képviselőknek, dolgozóknak, és a sajtó is be kell tartani, mert különben szétesne a rendszer. Ha tetszik, ha nem. És hogyha ezt a szabályt egy kormánypárti médiaszegi meg, akkor az, azzal is föl kell lépni. Ezt nem mondani. Hát ha már itt tartunk, kormánypárti média, tegnap éjszaka, még a törőcsik születésnap után hazamentem, és belenéztem a főszerkesztők klubjába, hát Laci, se Népszavát, se Demokratát, Seheti választ, se élet és irodalmat nem olvasnék, hogyha azon a színvonalon írnának egyébként az újságírók, amilyen ö, színvonalon az a beszélgetés folyik. Hozzátéve az az Erdős Miklós, aki egyébként egy bemondóból avanzált riporterré, és aki eddig is alkalmatlan volt a szakmájára, most azonban, hogy a hírtévi másfelé húz, fogalmam nincs kifelé húz, de nagyobb mértékben Fidesz kritikus, hogy maga se találja a hangját. Figyelj, az valami olyan nevetséges, hogy kétségbejtő. Seheti válasz, se, heti választ, se, népszava, se a sejlet és irodalom borzasztó. Én János azt tudom neked mondani, hogy a lelki egészséggel érdekében ne terhel magad az ilyen viszonyokkal. Uh... Ja, de amikor effektíve hülyeségeket beszélnek, vagy tájkozatlanok, vagy egész egyszerűen. Én... tudom honnan jutott eszembe, Laci. Honnan jutott az eszembe, hogy a mondér becsülete eljuttat embereket oda, hogy a lojalitás fontosabb nekik, mint hogy normálisan beszéljenek. Na most az aztán tényleg kétségbejtő. Szerintem. Szerintem ez egy kulcs, mert amit mondasz. Tehát a, ez, ez, ez a lényeg. Én egyébként megértem néhány régi barátomat, mert hogy ő nem tudatomosan azzal a politikával, amit a kormány képvisel, és ezért mondjuk, hogy lelkileg szelleminek megtalálja a helyét abban a volt kormányban és kormánypárti közegben, amely ma egyáltalán nem veszhető kormánypártinak. van egy-két ember, akinél személyesen meg tudom érteni, mert beszélgettem velük, és értem a motivációjukat. Természetesen nem tudok velük azonosulni, csak megértem őket. Ugyanakkor az oldogóz emberek többségét még sem értem meg, és én emlékszer arra talán, amikor ott a hív kiket, Aztán neked mondom, mert már a hírek mennek, is az föltalom, és akkor maradok vonalban, csak azt már nem fogják hallani a hallgatók. A politikusnak a saját tábora első helyen az ország a lakossága, a pártközössége, csak a második lehet XY, aki azonos az előző és jövő héten folytatjuk. Az utolsó mondatot lehet mondhat, de akkor a hírek annál rövidebbek lesznek. Nem tudok, erre majd. Akkor rendben van, akkor elköszönök tőled, de itt maradok, egy pillanatra várjál. és most Közéleti Háttérmagazin Főszerkesztő Fiala János Lehet? Dronelli Péter van a vonalban Nem mesélném el neked, hogy miről volt szó a rádió műsoromban ezt megelőződött, de annak a hatását ugye, én nem tudom magamat kivonni néha azért is késünk a beszélgetéssel mert még valamit folytatok, most nem folytattam valamiről beszéltem amit, amiben eltelt nagyjából egy hét, mire kialakítottam a véleményemet, úgy, hogy közben megjártam különböző Grádi tehát voltam ugyanezen a véleményen, mint most. Voltam humlok egyenest ellenkező véleményen, csak hogy magyarul beszélek az LTL klub ám blokkvaló kitiltásáról a parlamentből beszélek, de ebeneket nem kell véleményt nyilvánítani. És vártam az ezzel kapcsolatos hozzászólásokat. Két olyan témát követően részint Fonyó Károly lemondásra az MVM Veszprém kézilabda elnökségéről, valamint arról, hogy az elmúlt időben több olyan színpadi, színházi koncertélményen volt, ahol olyan érzésem volt, mint hogy a hajdan volt csapájelvek némileg elhízva egy korsósörrel a kezükben nézték volna a tévéhíradót, és ezt ugyanolyan produkciókként akarták nekem eladni, mint a régi produkciójukat, és nem tudtam eldönteni, hogy, illetve el tudtam dönteni, de kérdeztem a népet, hogy ők ezt hogy élik meg, de nem nagyon telefonáltak, tehát az a kérdés, hogy amikor, te mint ellemező, tehát most visszatérünk hozzá, illetve hozzátérünk, és csak gazdaságról beszélgetünk, tehát az a kérdés, hogy te a saját magabiztosságodat különböző folyamatok elemzésében, vagy akkor, amikor munkád során valamit ajánlasz, mint terméket nekem, másnak, bárkinek, aki az ügyfeled. Valójában ez a magabiztosság honnan van, hozzátéve, vagy ami Isten igazából foglalkoztat, az az, hogy az idő visszaigazol téged, ez ugye materiális, mert behozza azt a hasznot, amiért azt, a dolog, azt az illető csinálja, de de a, a, a szküllák és karudiszek között, ahogy hánykózt, ahogy nézed a világot, összeszed az, az információt csak más fronton, mint én, mi az, ami alapján te képet alkoz, és mennyiben foglalkoztat téged az, hogyha mondjuk abban a közegben, amiben te vagy, egyedül maradsz, vagy többen vitatják a te hozzáállásodat, igazságodat, hagyját a gazdaságban van igazság, mint ahogy te az képviselet, nem tudom, hogy érthető vagyok-e. Érthető, szentelmezve mindenki megküzd az élete során, hogy egy ideig érdekli más emberek véleménye, és megpróbálja magát elhelyezni. No, csak Péter, egy dolgot ne el, léleten kettőt. Az egyik az, hogy ez egy betelefonálós műsorként indult 2000-ben, és hát nem volt olyan sajtódíja, amit ne kaptam volna meg elsősorban a civil és a félhivatalos szférától. Aztán később, ahogy változott az idő, változtak az emberek, és aztán a legutóbbi kritika, hogy a velem szemben az volt, hogy elkényelmesedtem, megvett a hatalom, tehát számos olyan dolog, ami nyilvánvalóan rám is hatott, hát amikor azt mondom, hogy csapályev elhízva, és sörrel a kezében nézi a tévéhíradót, akkor mondhatja a Csapájev, hogy ba megtese vagy nálam különbö, és akkor magam nézek azt, mondja, hogy Jézus Mária, én is elhisztem, az én kezemben is van egy üveg sör, én is a tévéhíradót nézem, Bagoly mondja velémnek. Igen. Nem csak, hogy azt mondom, hogy, az, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy azért ez időben változik. Ezt mondom. Jö, de attól még az ember mindig szereti a visszaigazolást. Ez számít, de ahogy öregszel, egyre inkább, hát most nem mondom ki a szót, hogy mit csinált mások véleményével, de rájössz. Egyrészt nem érdekel, mert már fáradt másrészt meg rájössz, hogy hogy is a magad útját kell járnod, és hogyha valamiről gondolsz valamit, és ezt eldöntötted, hogy ez úgy van, szerinted... Jó, de azért te a van. saját területen is van olyan, hogy valaki oda megy hozzád, valaki nálad sokkal okosabb és sokkal tapasztaltabb, mint hogy adott esetben majd később te is oda mehetsz másra, és azt mondod, öcsi, ezt azért itt figyelembe kéne venni, és ha bár utáltéged, téged, öcsi, azt mondja, Péter bácsi igazad van. El kell, hogy idősebb legyen, mert a is ugyan Akkor fiatalabb. vannak fel kell készülni arra, hogy amit, amit gondolsz, ez nem úgy van, tehát ennek a kockázatát ezt fel kell vállalni, de az annyit jelent, hogy, hogy ezt, mint kockázatot érzékeled, és folyamatosan igyeksz el keresni arra, amit gondolsz, illetve nézni, hogy nincs-e valami, ami totálisan ellentmond ennek, tehát ezt folyamatosan karban kell tartani az embernek a véleményét, de, de valamit, ha valamiről valamit gondolsz, akkor azt, azt én ezt értem e például, de egyrészt nevetségesé válok azzal a magatartásommal, mert ugye úgy rógok ki a környezetemből. Másrészt egy hét alatt két olyan élményben, kulturális élményben volt részem, ahol azt akartam mondani a nézőknek, hogy átvagytok verve, miközben száz emberből 99-nek nem tetszett, vagy tetszett, és egyedül nekem nem tetszett, és azt nagyon pregnánsan meg tudtam volna fogalmazni, de nyilvánvalóan nem akartam botrányt okozni. Azt kérdezem tőled, hogy te hasonló helyzetbe a magad közegében kerülsz -e, és ha igen, akkor azt ha elmeséled, azt meg. Köszönöm, ha van ilyen. Hát persze, hát persze folyamatosan. Tehát, hogy azt, hogy, az, hogy mit gondolunk a gazdaságról, mit gondolunk bizonyos árfolyamokról, ezek, ezek szubjektív dolgok. Az ember valamilyen szűrőn keresztül próbálja ezeket a szűrőket minimalizálni, de mégis szűrőkön keresztül ö, fogad be információkat. Ebből hoz egy, hoz, ezeket sintetizálja, és, és kialakít egy vélemény, de fel kell készülni arra, hogy hogy ez a vélemény, ez, ez nem biztos, hogy helyes, de ettől függetlenül nem lehet állandó dilemmában élni. Hát. hát illetve csak állandó dilemmában lehet élni. Hát vagy állandó dilemmában igen, igen. Ez olyan, mint egy egy, egy Hát ő is úgy megy ki, hogy, hogy a legjobb tudatása szerint készíti fel a csapatot a meccsere, de les lehetjett készülni arra, hogy valamit nem jól látott, vagy valamit jól látott ugyan, de úgy tűnik, hogy Jó csak az aktuális jövőném. győzelem és az aktuális vereség kapcsán permanensen nem, érhet, nem e e írhatod át azt, amit a világról gondolsz. Nem mondhatják az egyik napi jó döntésed után, hogy okos vagy, a másik napi rossz döntésed után, hogy hülye, mert az ember nem ennek a függvényében okos, vagy hülye. Hát ez így van. Ez így van, és tisztában kell lenni azzal, hogy a döntéseknek egy része, amit hozunk az rossz. Az a lényeg, hogy, hogy nem tovább, összességében jó döntéseket hozom. Ugye van, nagyon jól beszélsz az időről, hát az ugye nyilvánvalóan hat az ember, és mindenkire hat. Legutam néztem a Hírtelevízióban négy főszerkesztőt, amint beszéltek a foci támogatásról, és egész egyszerűen azt láttam, hogy négy gyerek beszélget róla, és volt voltam esem, amikor abban gondoltam bele, hogy ez négy lap heti válasz élet és irodalom demokrata és népszabának a főszerkesztője, mert többet árult el az ottani viselkedés róluk, mint a lapjukról, amikről többet gondolok, mint róluk hozzátéve, hogy amikor a kormány egyik fontos hadgyal volt fontos szószólója, arról beszélt, hogy majd bizonyos finanszírozás kapcsán az országgyűlési választások, a nép eldönti, hogy ez jól volt-e vagy sem, akkor arra gondoltam, hogy nem a nép dönt a tekintetben például, ha valaki valakit meggyilkol, hogy akkor azt el kell ítélni vagy sem. Számos dologban dönt a nép, de vannak dolgok, ahol naponta kell tudni dönteni, és az nem az országgyűlési választásnak a függvénye. És látom azt a fajta elgyávulást, azt a fajta véleménytelenséget, amely az egzisztenciális, vagy ki tudja milyen függőségből adódik. És a másik oldalon sajnos nem tudtam elérni azt, hogy 20 és 18 éves gyerekek telefonáljanak idebe, és azt mondják, hogy a bácsik mind a nadrágjukat féltik. Ezt a beszélgetés nézve pedig azt láttam, hogy mindenki a nadrágját féltette. Ezt pedig meghaladta most az a szituáció, amikor lehet látni, hogy a veszprém elnöke lemond, aminek nyilvánvaló gazdasági és politikai okai vannak, de ezzel kapcsolatban senki nem nyilvánít véleményt, hanem csak úgy mutogat, meg, meg próbál valahogy úgy ugye érted, én pedig azt mondom, hogy nem értem, embert pedig nem találok, aki elmagyarázza, beleértve a konkrét szereplőt. Hát ugye, én biztos véleli, véle, nyilvánítanék róla a véleményt, hogyha ismerném ott a viszonyokat. Hipotéziseim vannak erről az egészről, de tudok semmit. Amúgy sem nagyon érdekel a kézilabda, mondom egészen össze. De te is nagyon jöltöd, hogy én nem a kézilabdáról beszélek. Hát ez így van, nem ártana ismerni egyébként magát a sportot meg a viszonyokat ott, de, de egyből, ugye ez, ez a név egy politikai erőtérbe helyezi ezt az eseményt, Amire az embernek van vannak gondolatai, de ettől függetlenül nem tudok ezzel úgy csinálni én sem. De, de, ugye ez annyira egy zárt dolog, annyira keveset tudunk erről az egész ügyről, amihez véleményünk szerint ez kapcsolódik, hogy, hogy erről most nehéz bármi fajta véleményt mondani bárkinek is. Valami komolytomasságot mondani meg leírni azt hiszem senki nem akarja. Igen. Az, hogy a b bétet... lenne, ha valaki utána menne és kinyomozná az egészet, és akkor megjelenne valami oknyomozó. Valami cégbe lehet, hogy egységmal szól a többi információ. Olyan egyszer abban a megtiszteltetésben részesültem a legutóbbi születésnapomon, az konkrétan születésnapi ajándék volt, hogy találkoztam a nyerges zsoltal, de egyrészt nem készíthettem bele való interjút, másrészt az a dicsőség, mert szerint találkozhattam bele, ha ez dicsőség, ezen túlmenően más nem mondhatok. És aztán később egyszer vagy kétszer próbáltam úgy csinálni, hogy hát ebből lehetne második vagy harmadik, de ő már akkor is mondta, hogy ebből fia nem lesz folyamat, és ez is történt. Hát ilyen, ez meg a te sorsod, hogyha valaki neked nagyon sok mindent, valaki neked fontos dolgokat elmondozok, akkor sok esetben nem osztod meg, Hogy általában az igazán fontos dolgokat nem osztod meg senki. És a gazdas, a te életedben is van ilyen? Az én életemben nincsen, mert az én életemben én ugye teljesen nyilvános dolgokkal foglalkozom, statisztikai adatokkal, árfolyamokkal, ez, ez nincs mit titkolni, rajta van az interneten vagy a Bloomberg-en. A tőzsdei árfolyamokra miért hat ki ankorában és Moszkvában egy orosz géprelövése? Hát ez jó kérdés, hogy ki ha te vagy sem, majd meglátjuk, hogy mi lesz. Oké, okay, amikor én tegnap azt olvastam, hogy kihatott, akkor ezek szerint a te olvasatodban ez nem hatott ki? Hát most érted? Tehát az egyidejűség meg az okokozati kapcsolat az nem ugyanaz. Mesélj erről, ezt most nem értem, illetve értem, de szeretném, a még két mondatot mondani. Lelőnek egy vadászgépet, és abban az, a, pontosan azon a napon esik mint egy százalékot az erő. De mi a helyzet? De... Nem először kerülünk ebbe a helyzetbe. És te nagyon konzekvens, vagy mert te folyamatosan azt mondod, amit mondasz. Azok, akik képesek ilyen dolgokat összekötni, azok, akik azt mondják, hogy pregnáns változás áll be az árfolyamban, mire te azt mondod, hogy ez bagfigy, ahol sokkal nagyobb változásnak kéne beállnia ők valójában ugyanabban a politikai erőtérben szerepelnek, amiben te egyébként nem akarsz szerepelni. Ők nem tudom, erőtérben szerepelnek. A... Miért mondanak más, mint te? Hát, teljesen máshogy tekintenek. Ezekre a dolgok, és úgy beszélnek mondjuk például a tőzsdéről vagy a tőkepiacokról, hogy alapvetően nem értek benne az elmúlt 20 évben, de az elmúlt egy hónapban sem, tehát hogy de Mégis átveszi ezt a magyar táviratíról de mégis ezt veszi át a hivatalos hírközlés Hát persze, hogy átveszi, mert valamit kell mondani mert az ilyen jó hang és logikusnak tűnik még akkor is, hogy nem az És te volt változás, vagy, vagy a, ami változás volt, azt te minek tudtad be? hát semminek kicsit erősebb volt az eladói nyomás, mint a vevői, de az elmúlt, megnézzük az elmúlt három hónapot, hát következő adásra összeszámolom neked, hogy hány olyan nap volt az elmúlt 60 kereskedési napban, ami ugye nagyjából három hónap, hogy egy százaléknál többet esett az európai piac. Sok. Azt kérdezem tőled Péter, de ne be, hogyha valami iszonyatos baromságot kérdezek. Te a tőzsdei számok, te annak a szférának a számai alapján, amiben élsz. Meg tudnád jósolni a harmadik világháborút? Ne. Ha, nem. Tudnám, bár az is lett, hogy már régóta tart. Jó, de akkor az nem az a hagyományos mód, mint ahogy az első és a második zajlott. Nem, hát ugye erről beszéltünk tegnap előtt, tehát hogy a, a párizsi események az egy háborús aktus volt, nem teroszcselekmény, ez egy ilyen háború. És ez nem úgy van, hogy oda megyek és lebombázom Berlin, és aki nem lett öngyilkos, és felakasztom. A, a kérdésem az mennyiben rossz, Péter? Nem. Tehát miért nem jelzi, miért nem jelzik a számok és azok a görbék, amelyeket te a semmiből rajzolsz, de nagyon is létező számok alapján? Mert ez alkalmatlan arra, hogy ilyen típusú előrejelzést adjon, és inkább mert a háborús egyébként az az egyik repülős, repülős történet, ez az egész repülős ez egy jó példája annak, hogy hogyan lesz konfliktus. Tehát, hogy ez a, ez a, ez a félre kalkuláció, vagy a, vagy a véletlenek is okoznak uh, igen nagy uh, bajokat, és uh, ilyenfajta összecsapásokat. Ugye megnézed, én tudom, azt mondtam, talán a stratkoló, nem tudom, hol láttam azt a uh, térkétepelt, ami megmutatta, hogy ez az orosz repülő ez hogyan repült, hogyan repült be a török lé légtérbe, valószínű már nagyon sokat történt meg ilyen hasonló. Egy ilyen nyúlfarki területen repülgettek át az oroszok folyamatosan, ez, ez egy olyan esemény, amivel hát, néhány embernek a döntése volt, folyamatos döntése, aminek a végül lett az eredménye. Az, hogy török légtérbe szálltak az orosz gépek, az volt, hogy nem valami Putin Putyin volt, hanem is a veszérkari főnök, hanem lehet, hogy a század parancsnoki, aki azt mondta, hogy ha ott vannak az állások, akkor most ne kerüljetek még. 5 kilométer másik irányban, csak repüljetek át, az bombázatok. És egy idő után a törököknek ez sok volt. És ez, ezek olyan, az összes mostani ilyenfajta konfliktus veszélyes helyzetről, el lehet mondani a kínai tengerről, vagy a keletről hogy, hogy az ilyen félre kalkulációk, amikor nem igazán jól mérik fel a, a szereplők, az, az éppen az adott szituációban, hogy meddig mehetnek el, valaki véletlenül rosszul nyomja meg a bombot, Ideges, vagy csak betöccent, és lesz belőle egy ilyen. Mint ahogy az egész dolog más ö, színben ö, lenne, hogyha az orosz gép az Törökországba esik le, és rendesen fogságba esnek a pilóták és lehet, hogy már a orosz oldala vannak, és másra tudom, hogy most végül is mi az ábra, hogy most Mind a kettőjük meghaltak, meghalt -e, vagy... Igen, ezt nem lehet tudni, illetve ellentmondásos csak a hírek. Az elmúlt hét eseményei közé tartott, az is tudom, hogy megerősítették a vezető országok az Oroszországgal szembeni alapvetően Ukrajnával kapcsolatos magatartása miatti szankciókat. Ezt is kéne tudni érteni, hogy miközben együttműködnek, vagy nem működnek együtt, de van egyfajta kapcsolatfelvétel, más módon nincs kapcsolatfelvétel, vagy ez nem a te területed? Nézd, hát, megnézzük magát ezt az egész szírai ügyet, és azt hogy ott milyen katonai cselekmények történek, Mi szoktuk meg a háborúban, hogyan tanultuk történelemből, van egy konfliktus, akkor hirtelen két része oszlanak az érintett felek, az egyik az egyik oldalon áll, a a másik oldalon. Itt pedig azt látható, hogy a minimum négy erő van uh, Szíriában, és ezek egymás ellen is harcolnak. És a szövetségesek is egymás ellen harcolnak, ugyanígy? És, és ebben a helyzetben lép, bele, lép be Oroszország, egyértelműen ő, ugye Oroszország asszad mellett lép föl, az amerikaiak, meg ugye az iszlám állam ellen, és ezek nem ekvivalens fogalmak, tehát a kettő az nem fedi le a teljes eseményteret, mert ugye van ott még két másik, minimum két másik erő, Bejönnek a törökök, bejönnek az irániak, és ebből egy olyan kacsasz lesz, hogy, hogy, hogy ebből bármikor történhet e, ilyen típusú aktus. Az is lehet, hogy tök véletlenül, tök véletlenül az amerikaiak előnek egy orosz gépet, vagy az oroszok egy amerikait, nehogy véletlenül úgy adódik. Sose tudhatod. Tehát, hogy ennek az eszkalációs veszélye, ő, óriási és éppen ezért felmérhetetlen. Szerintem én ezt sokkal kevésbé tudom elemezni, és óriásiabb a a szerepe ebben az ügyben. Azon a területen, ahol otthonosabban mozogszott, kisebb a véletlen szerepe? Uh, szerintem sokkal kisebb a véletlen szerepe, viszont uh, sokkal kevés, viszont atomizált uh, a atomizált a szereplői struktúra, tehát nagyon-nagyon sokan vannak, és sokan alakítják az a árfolyamokat és a gazdasági folyamatokat, és ugye nem ismerjük az ő szándékaikat, kockázatviselési hajlandosságokat, éppen azért nem ismerjük, hogy az elkövetkező időszakban az ő mozgásuk eredője az pontosan mi lesz. Csak sejtjük. Két kérdésem maradt még, mert sokkal messzebbre nem megyek meg gazdasági szakértővése váltam. A bét megvásárlása miről szól? Nem tudom még, ezt próbáljuk itt elemezni, hogy ennek ez, ez pontosan hova vezet. Egészen komoly összeesküvés elméleteket is fel tudunk vázolni, ha akarunk. Mennyi időt kérsz? Uh, mire? Hát, hogy válaszolja hosszabban. Hát, figyelj, semennyit. Nem tudjuk még, hogy pontosan miről szól a történet. Valamiről biztos szól, és biztos, hogy van hátsó a Fitchről gondolunk-e bármit, vagy megmondta Barga Mihály, hogy csak latolgatják, és úgy csak volna bennünket felminősíteni? Ha megnézzük egyébként a Magyarország hitelkockázati mutatóit, akkor mi itt házonból azt látjuk, hogy nyugodtan beleférne, de azt is látjuk, hogy ez egy diplomáciai történet is, és Magyarország az elmúlt öt évben a diplomáciai ö, ö, kapcsolataiban ö, hát nagyjából sáros gumicsizmával rúgosta meg a, a Ötönyös partnereit. Maga a gazdaság, és ez a záró kérdésem, maga a gazdaság a maga módján, hangsúlyozom a maga módján, ismer politikai -e politikailag korrekt, pontosabban a gazdaságilag korrekt, és gazdaságilag inkorrekt viselkedést, mint trendet? Van, van ilyen egyébként. Abszolút van ilyen. És a világot alapvetően mi jellemzi, ha ez egy jó kérdés? Jellemzi mind a kettő, de például az európai most csak a saját cégünkről beszélünk. Nálunk például van egy ilyen folyamat, ami egyre erősebb, ami egy ilyen környezeti és társadalmi szempontból tudatosan is megközelíti a befektetéseket, és vannak olyan befektetések, amelyek egyszerűen nem csinálhatunk, amit nem vehetünk meg. Ezt azért, mert azt gondolják a, azt gondolja egy ilyen erre felállított szervezet az anyagcégen belül, hogy, hogy az vállalhatatlan. Tehát például erősen szennyező szénbányákba vagy erősen szennyező ö, cégekbe, mondjuk energiatermelőkbe nem szek Van ilyen fekete lista, hogy nem vehetjük meg, mert ez annyi szennyet nyom be a világba, hogy az vállalhatatlan. Tehát ilyen van. Köszönöm szépen a közelműködés Péter. Minden folytatjuk a közelöbb. Köszönöm szépen önök, Duronári péter hallották. Mi? És most Közéleti háttér magazin. Főszerkesztő: Fiala János.